Hej på dig Thomas, så står det till idag? Fruktansvärt Jag har huvudvärk Jag vill gråta, jag vill kräkas Jag vill bara gå och lägga mig Du vill eh, inte prata idag med andra ord? <laughs> alltså det är ju Dels så vill jag ju verkligen det För jag har en ordentlig avhandling Eller snarare avhyvling att göra Men samtidigt så gör det ju ont På många ställen i kroppen Ja, alltså När vi bestämde oss förra året För att vi skulle ha mm. ett första april-avsnitt Även om första april har varit Men det är åtminstone samma vecka Som det här avsnittet kommer ut mm. Då tänkte vi att Ja, men då unnar vi oss att faktiskt se En riktig skitfilm <laughs> Med betoning på skit. Ja, visst. Sen har det ju blivit en liten tradition för oss nu- att vi har en sämre film i det normala utbudet lite då och då. Men mm. runt den här tiden vill vi ju ta en riktig, riktig skitfilm- Ja, det ska vara en katastrof liksom. Det ska vara på gränsen till att vara en film. <laughs> och vårt avsnitt om The Room som vi gjorde till förra året blev ju ett av mm. våra populäraste. Och um, mm. jag klandrar inte vara lyssnare för uh, så som vi kräkte och skällde och dumiderade och um, <laughs> allt möjligt där. Det måste mm. ha varit jätteroligt att lyssna på. <laughs> ja. Och då tyckte vi att nu måste vi ju gå steget längre för hur man än vänder och vrider på det. The Room är ju en film. Alltså den har ju alla element till att vara en film. Det är en mm. väldigt dålig film men det är fortfarande en film. Den här vi har tittat på till idag, den hamnar i någon slags gråzon mellan film och icke-film. Ja, fruktansvärt. är det Jag trodde ju inte vi skulle kunna sjunka längre än Alone in the Dark egentligen. För även om The Room verkligen är en skitfilm så är den ju så himla rolig att se. Så att jag har ju hunnit se den flera gånger sedan dess. Medan Alone in the Dark, alltså jag vill ju bara gråta verkligen när jag såg den. Och den kommer jag ju aldrig att se om, skulle jag tro. Kanske, kanske om någon av mina vänner ändå tjatar på mig för att de vill också veta vad är det som är så dåligt med just Alone in the Dark. Så då kanske, kanske det händer. Men alltså den här filmen sjunker till och med lägre, alltså oh, oh, oh, det här är inte en film alltså, eh, mina vänner kan inte övertala mig att titta på min kopia av Alone in the Dark för den ligger ner sjunken på botten av Östersjön, så eh, <laughs> ja, just det ja, det var dit du skickade <laughs> först bunden vid en stor sten Hemskt passande verkligen Den förtjänade att hamna där den aldrig mer kommer att kunna skada någon Tyvärr finns det ju fler exemplar Men eh, inte i mitt liv Min är borta. <laughs> Men det är ju som du säger Den här kvalificerar knappt Till att vara en film För mm. eh, Jag skulle nästan kalla det för en studentfilm Om det inte var så att mm. den faktiskt Hade liksom getts ut Den här mm. har ju funnits i handeln den är ju mycket svårare att få tag på idag, på gott och på ont, naturligtvis. Men, men den finns ju där. Det finns tryckta exemplar. Det finns DVD:er. Den finns i olika sådana här rea och liknande runt om i världen. Ja. Och bara det faktumet skrämmer mig. Ja, det är ju chockerande alltså att man har faktiskt lagt pengar på. ...att trycka upp den. För det är väl en sak om någon person tycker sig ha en bra idé, vill göra en film och antingen finansiera det själv eller då faktiskt på något mirakulöst vis faktiskt få pengar till att göra det utan att någon förstår hur dåligt det egentligen är som typ då The Room till exempel som vi ju pratar om då också att Först försökte ju ändå Tommy Wiseau göra en bok av det. Ingen ville göra det till en bok och då lyckades han ändå få det till att bli en film. Som ju egentligen borde ha kostat mer pengar. Mm. Det är väl en sak. Men att faktiskt trycka upp den då för försäljning också. Jag menar det är ju ett jobb i sig. Och hur, hur får man den grejen att gå igenom när man ändå måste kunna se vilket, vilket slutresultat. Alltså vilket pajaseri till slutresultat. Det är ju en katastrof. Ja, jag kan ju tycka att det verkar ju saknas en del självkritik i produktionsteamet som har gjort den här filmen för att, vet du vad, hade de gjort den, lagt ut den på nätet och sagt haha, titta här vilken film vi har gjort och så var det liksom slut där. Okej, okay, det hade kunnat bli mm. en sån här webbplåga som folk skickade till varandra. En slags um, trollning i filmformat. Ja, exakt. Men... När de faktiskt har fått för sig att den här filmen, den förtjänar min sann att säljas. Nej. Nej. Alltså, det spelar ingen roll hur billigt de än låter den vara. Nej, verkligen. Det förtjänar inte en krona. Det gör den inte. Vet du vad som är än mer deprimerande egentligen? Att vi båda har sett den. <laughs> Nej, men att vi båda faktiskt letade upp den på ärligt vis. För... Ja... Det visade ju sig att den faktiskt låg på Youtube. <laughs> ja, jo, roligt nog. Och jag, jag hade det på känn också när jag tänkte det att det skulle inte förvåna mig. För att den här filmen, jag tror inte det är någon som bryr sig om några speciella rättigheter. Utan den sprids bara, helt enkelt. Och det är mm. nog säkert okej okay för då den här personen som ändå har regisserat och skrivit filmen. Jag misstänker ju att de vill tjäna pengar, men... Det är väl en paradox till vilken produktion de har gjort för det är helt omöjligt att tjäna pengar på den här Ja, det jag hoppas då verkligen att det aldrig såldes Egentligen ett endast exemplar men sen så är det klart så såna här skitfilmer får ju sin kultstatus och därför blir de ju ändå köpta av någon. Mm. Men jag hoppas ju att dessa någon inte har betalat allt för mycket för det verkligen som sagt. Sen är det scener där jag genuint har storskrattat. Jag skrattade så tårarna rann. Och vi kommer att prata om dem när de dyker upp. Mm. Men det är ju inte den känslan som filmmakarna har um, haft i åtanke när de har uh, gjort de där scenerna. Det är väl egentligen tvärtom. Man ska känna rädsla och skräck. Och, åh oh, jösses, vad är det här? Och hur ska det gå? Och då sitter jag och bara har så roligt. <laughs> Ja, för det här är ju inte en komedi alls på något vis, utan den, den är ju klassificerad som någon form av romantisk thriller, tydligen. För den här killen då som har gjort filmen, han, han verkar ha en, vad ska vi säga, inte en känsla för den här typen av filmer, för det har han definitivt inte efter att vi har sett den här. Men, men han verkar ju förtjust på något vis i just romantiska thrillers så vad jag har förstått, så... Ja, det är vad den är klassificerad som då. Det ska mm. vara lite skräck och det ska vara lite romantik. Och båda de här chanserna är fruktansvärt utförda, verkligen. Bara för att man tycker väldigt mycket om någonting betyder inte det att man kan göra det. <laughs> Nej, verkligen inte. <laughs> för vad är det för film vi har tittat på till idag? Jo, vi har då sett Birdemic, Shock and Terror, en skitfilm från den 31 december 2008, regisserad samt skriven av Names Nudgen. Och ja, här har vi då återigen det här The Room-syndromet som gör att man genast förstår vad som komma skall. För den här James har alltså inte bara skrivit manuset utan han har även regisserat filmen och står således för Allting, vilket inte bara förklarar den handling som vi snart ska gå in på utan även det taffliga utförandet. Men om vi ska ge honom någon liten eh, honör så är det ju att han inte skådespelar också. Nej, faktiskt. <laughs> så han har ju någon form av självkritik någonstans. <laughs> men, eh, ja inte tillräckligt Nej, jag menar, det är ju kul att han kan se att han då inte är en eller det behöver egentligen inte betyda att han inte tycker att han är en skådespelare, att han inte kan skådespelare han kan ju bara vara rädd för att stå framför kameran helt enkelt, mm. men han kan ju inte skriva han kan inte regissera och han kan verkligen inte klippa <laughs> så. han har ju ändå misslyckats Verkligen <laughs> Fundamentalt Och jag tycker det är så underbart Att filmen heter Shock and Terror Som undertitel för som jag ser det, är det inte en referering till filmens innehåll utan till publikens reaktion på innehållet. <laughs> ja, jo, definitivt, definitivt. Ja. Alltså, hade jag försvenskat den här filmen så hade det väl varit typ fågelepidemin, den totala katastrofen. Och då hade jag också syftat mycket mer på just filmen i sig <laughs> av vad det är för någonting och hur jag upplever den än att det skulle vara just den här skräcken och den här hemska situationen som kommer att hända Ja, jättehemsk. <laughs> Nej men konceptet här är faktiskt väldigt spännande Jag menar, vilket djur är det som potentiellt kan finnas överallt? Jo, fåglar jag menar mordiska fåglar som eh, hackar ut ögon och klöser in med sina ja, klor eller eh, vad det nu heter på fåglar för jag vet att de faktiskt heter klor. men eh, <laughs> Alltså som sliter in i stycken och sådant. Det är ju inte ett koncept som är helt otilltalande. Jag menar det hade kunnat göra riktigt spännande skräckfilmer på det här. Mm. Mm. Och jag kommer ihåg när jag spelade Resident Evil som tonåring, där är ju sektioner där um, onda fåglar eller smittade fåglar eller hur man ska kalla det, attackerar mm. en. Och det är jätteoberagligt för hur försvarar man sig mot någon som rör sig på ett helt annat sätt än en själv och, mm. och på sätt som man inte riktigt kan förutse? Det är, Mm. Tanken är jätteobehaglig. Mm. Visst, det är det ju verkligen. Det, det har ju ändå gjorts bättre förut. Vi har ju Alfred Hitchcocks The Birds, eller Fåglarna som den översattes till kort och gott från 1963. Mm. Och jag, minns, jag, jag såg den filmen när jag var väldigt, väldigt ung och jag var verkligen vetskrämd. Och blev verkligen rädd för fåglar- under en viss period där. Det är himla illa. Man ska inte se såna här typer av filmer- när man är i den åldern verkligen. för Man blir verkligen rädd för djur. Men den är ju faktiskt... Den är riktigt bra gjord verkligen. Jag tror att den är sevärd än idag. Det var det länge sedan jag såg den. Men alltså, det är ju verkligen en klassiker. Och, och det är ju en bra sådan klassiker också. För som sagt, mm. konceptet är ändå- en smart, uttänkt film. Och det är som sagt någonting som man definitivt kan vara rädd för. Och som du säger- hur försvarar man sig egentligen- från en sån sak? Plötsligt kommer en skockfåglar och, och bara attackerar. Ja, och som du sa- det var ju Hitchcock som hade gjort fåglarna- och bara det sätter ju en viss kvalitetsstämpel. Ja. Oavsett om man tycker om- Hitchcock eller inte. Det är ju naturligtvis mm. en personlig smakfråga. Men mm. man kan ju inte- titta på hans filmer och säga- det här är kastgjort. För det Nej, är det inte. Visst. Mannen mm. var ju en väldigt duktig regissör- och filmmakare- till skillnad från den här herren då, men <laughs> jag vill inte ens sätta dem i samma fack, <laughs> utan... <laughs> <laughs> <laughs> Vi, vi skapar ett helt nytt fack för den här killen. Ett som jag brukar kalla för papperskorgen. Ja, det tycker jag var helt korrekt för att, verkligen. Det är där jag också har placerat alone in the dark trots allt. Men den här, den här ligger verkligen på botten och skrapar. Men vad är det viktigaste när man ska göra en film med mycket skräck? Där man ska känna med huvudrollerna. Jo, det är ju en jättebra handling där vi verkligen kan knyta band till de olika huvudrollerna och äm, lära känna dem, lära oss att tycka om dem eller i värsta fall tycka så illa om dem att vi vill se dem falla av pinnen. Men äm, handlingen är någonting som är jätteviktigt. Och om man skulle se filmens speltid i förhållande till hur mycket handling och hur mycket karaktärsutveckling och så vidare det är i den här filmen mm. så skulle den inte vara mer än tio minuter lång. Och det, det är precis vad den skulle förtjäna vara också för det är så fruktansvärt mycket utfyllda. Det är så långa scener där det inte händer någonting alls som känns vettigt. Och det... <laughs> alltså... Från ett klipp till ett annat, det är, inte, det är inte bara det utan hur länge man håller på med en och samma grej som görs. Allting är så utdraget så att den här filmen är verkligen minst fyra gånger för lång. <laughs> ja, om det räcker. <laughs> ja, nej. För vi spenderar ändå de första, ja, ungefär 45 minuterna med att, ja... Se de här olika karaktärerna i deras vardag. Mm. Och det är en god idé som sagt. För mm. vi ska lära känna dem. Vi ska knyta band till dem och så vidare och så vidare. Så att när katastrofen händer så vill vi att de ska överleva. Och vi blir mm. ledsna när någon av dem ja, blir dödad av då, det kommande hotet. Mm, mm. Men där är ju ingenting här som gör att man vill att de här ska överleva tvärtom. Man vill ju att alla bara ska dö. <laughs> ja, så att filmen kan ta slut snabbare verkligen. Vi behöver inga huvudpersoner som överlever. Jag vill bara att det ska vara över. <laughs> Och det märks ju också att den här regissören har en eh, enorm önskan att få vara en sån här miljömedveten regissör som varnar för globala katastrofer och mm, mm. vill verkligen ha ett miljömedvetande i sin film- Mm. problemet är ju bara att om du ska göra någonting sånt så måste du verkligen grunda det i någonting vi kan känna igen ja. och alla de grejerna som de kommer att räkna upp i den här filmen som miljökatastrofer de har ingenting med de attackerande fåglarna att göra Nej, det är så himla konstigt det här alltså när det pratas om just global uppvärmning ja jag började verkligen fundera väldigt snabbt på allvar om de som har gjort den här filmen – Alltså antingen så är de ju väldigt oroliga över de här effekterna av global uppvärmning och vill liksom sprida det. Eller så är det bara att det är en så himla enkel grej att skylla saker på. Så de tycker att, ja men vi kastar in det, det blir bra det kommer folk att köpa. – Ja, för global uppvärmning gör ju fåglar mordiska. Det vet ju alla. <laughs> – det, det tar på hjärnan sånt där. och De har ju så himla små hjärnor, djurstackarna, ja, <laughs> så att det, det kokar ju över. <laughs> För att ge våra stackars lyssnare en uppfattning om innehållet Vad handlar Birdemic Shock and Terror om? Jo, handlingen kretsar kring Rob som inte bara är en stor tillgång på det mjukvaruföretag där han jobbar som försäljare Han är dessutom i full show med att starta egen verksamhet och lyckas snabbt hitta finansiärer som tror på Robs idéer Alldeles i början av vårt bekantande med denna framgångsrika unge man springer han dessutom in i sin gamla klasskamrat Natalie som numera jobbar som fotomodell. Med så väl en gnytta smicker som sin goda övertalningsförmåga lyckas Rob utbyta nummer med Natalie och bjuda ut henne på middag vilket ska bli början på en stadig relation mellan det två. Men det så härliga livet tar snart en oväntad vändning för dem båda, när staden som de bor i plötsligt blir anfallen av örnar som helt skoningslöst attackerar allt och alla. Således förvandlas vardagen till en kamp om liv och död när Rob, med såväl sin flickvän Natalie som två andra överlevande försöker fly ut ur staden och förstå vad det är som händer samt varför. Och um, liten spoiler här, vi får inte reda på vad som har hänt, vi får inte reda på varför det har hänt och vi får inte reda på varför upplösningen överhuvudtaget kommer. Så den som hoppades på svar på de frågorna, titta inte på filmen för du får <laughs> inget svar. Nej, det är så himla konstigt allting i det här. Jag känner att på något sätt så har jag, så har jag gjort våra lyssnare en okänsla för att jag kanske har fått vissa att tycka att det här låter ju intressant. Och så har jag gjort filmen en tjänst och då den här James för att det låter potentiellt som just en film det här. Men jag lovar, det finns ingen handling här. Det gör det inte, för en handling behöver verkligen en upplösning också. Jo, men det är ju som så att vi har ju valt att vilja ha den här lilla beskrivningen av handlingen med i varje avsnitt utav Eskapisterna. Och mm. när det är en sån här fruktansvärt dålig film så måste man tumma lite på sanningen eller på beskrivningarna för att överhuvudtaget få ihop en summering av handlingen. <laughs> ja. Problemet är ju som du säger att när vi gör det så får vi det ju framstå bättre än vad det faktiskt är. <laughs> Och det är ju kanske att göra våra stackars lyssnare en otjänst för um, din beskrivning av handlingen är mer levande än den faktiska handlingen. <laughs> <laughs> ja, det skulle jag verkligen säga. Jag menar, skulle man försöka göra sig på en mer... Är korrekt beskrivning och jag skulle ha sagt så här för någon av mina vänner vad har du tittat på? Vad är Birdemic? Då skulle jag ha sagt typ att ja men den handlar om någon snubbe som jobbar som en försäljare och så helt plötsligt så träffar han någon gammal klasskamrat som han börjar ståka och tvingar att de ska träffas igen och så tycker hon att det är en bra idé och så går det bra för dem och så plötsligt anfaller fåglar och ingen vet varför och så slutar filmen och ingen vet varför. Så hade jag nog snarare gjort det. Uh. Ja, det, det är som en katastrof. Alltså, när det kommer till sådana här filmer där det är en katastrofhandling så kan man ju hitta guldkorn som gör den så rolig att se bara därför att den är så dålig. Och handlingsmässigt, där finns inget sådant här. Jag menar The Room. Bara att se Tommy mm. Wiseaus skådespeleri och alla de andras i den filmen var ju så underhållande därför att det är ju nästan anti-skådespeleri. <laughs> ja. De här skådespelarna vet jag inte riktigt vad de är för några. Jag skulle säga att det är skyltdockor som någon har mm. animerat för de mm. har ungefär lika mycket personlighet. Faktiskt, Det är helt fruktansvärt. Det är en ny... Det är verkligen en helt annan nivå av dåligt. En helt annan nivå av att inte vara skådespelare. För det är så fruktansvärt obekvämt, verkligen. Alla scener med alla personer. Allting som sägs med ett stackars undantag som vi ska ta senare. Men de här personerna, jag vet inte. De, de kan inte skådespela. Och visst, som vi så kan inte heller skådespela. Ingen i The Room kunde egentligen skådespela. Men det var som ändå någonting där som fanns som gjorde det kul att se på. Men alltså, jag må ju, ju rent dåligt av att se de här personerna för att det är så himla obekvämt och pinsamt. Ja, jag skulle vilja säga att Tommy Wiseau kan skådespela men det är sånt här överdrivet skådespeleri som man inte riktigt kan ta på allvar. Det är väldigt mm. teatralt där det är, istället för att sägas aj det är runt så blir det aj Ja! ooh. Liksom, ja, vi fattar tona ner ja. om du tonar ner till hälften så är det fortfarande för mycket, men då kan vi leva med det ja. men han har ju åtminstone liv där är passion där är mm. en form av karisma här är ingenting i Burdemic där är ingenting huvudrollen är mer syntetisk än The Terminator <laughs> Jag satt och försökte föreställa mig ibland Bara för att roa mig själv Att han var en Terminator För det skulle på något sätt förklara varför han går så stelt Varför han ja, tittar så ja. stelt Och varför han snackar så stelt <laughs> Där är en scen där de ska börja bli lite intima och hon tar av sig och man ser henne i underkläderna och han ska liksom titta så här förförisk på henne nerifrån och upp. Men det ser ut som Terminator när han står liksom så här, Njät! Ja. Njät! Och jag kunde inte låta bli att säga för mig själv I need your clothes, your keys and your weapons. Ja, det är faktiskt helt klockrent i den där scenen. Jag vet ju tyvärr vilken du menar också. Det, det är så sant verkligen, alltså den här huvudpersonen oh, ska vi ens kalla honom för person som säger att är ju inte normal någonstans i det här vardagliga livet som vi tvunget ska måste följa honom i för det som du säger, alltså han rör sig stelt han talar stelt han tankar ju till och med sin bil stelt och på tal om det var det överhuvudtaget nödvändigt att visa den scenen för det är ju det vi har sagt verkligen att alltså, filmen har för mycket av alla scener i sig verkligen, varenda scen är så sjukt utdragen och bara den här filmen som sagt, den, den är ju alldeles för lång. Den förtjänar inte att vara så lång på grund av såna här små saker att då Rob ska ta sig från hemmet till sitt arbete. Och då måste man visa tre jäkla minuter av den här sträckan vilket då också inkluderar att han går till bilen. Han öppnar dörren, han sätter sidan, han backar ut, kör till en max, står där och tankar, fyller bensin, parkerar bilen utanför arbetet, kliver ut, går in i arbetsplatsen. För det hade inte alls gått att visa med ett par snabba scener där man ser honom bakom ratten, där man ser lite ut från vindrutan, man ser mm. kanske bilens visja förbi. Vi pratar mm. tre snabba klipp. Och kanske att man ser att bilen har stannat till utanför kontoret. Vi fattar att han går in. Ja. Det, vi är faktiskt inte dummare än så. Vi, vi kan lista ut att okej okay, om han kör till den här byggnaden- då vill han förmodligen gå in där. Och gissningsvis arbeta då också. Ja, och så det som sägs så roligt också det är att när vi väl är där och ska få se dels då vilken bra försäljare han är som ror hem en deal på en miljon och bara high -five av sina kollegor liksom all right då helt plötsligt bryter de ju mitt i arbetslivet och så klipper man istället då till den här Natalie och hennes modelljobb. Ja men jag tycker vi gör som så att vi fokuserar på Rob och hur han introduceras nu mm. så går vi in på Natalie lite senare för de här två är ju huvudrollerna Yes. och det är ju deras liv som allting kretsar kring åtminstone fram till katastrofen för då är det deras äm, liv vi hoppas ska räddas eller jag hoppas ju inte det men äm, Nej, inte. <laughs> filmen kämpar ju med att vi ska tycka att å, vi vill att de här ska överleva mm. det första vi ser med Rob det är att han äm, kör till en restaurang, går in och sätter sig och det är den mest horribla ljudmixen som existerar. Ja, Jo, jag har en del att säga om ljudet verkligen lite längre framför. Det är under all kritik i varenda scen verkligen. Och en del mm. av de här scenerna, jag förstår inte hur man ens har kunnat tycka i efterrederskeringsarbetet att men det här blir bra, det här blir bra. Men han kommer in, han sätter sig och han ska då äta. Och så ser han då Natalie som sitter vid ett annat bord. Och mm. Alltså jag förstår ju att meningen här är att vi ska tycka att det är lite guldigt för han sitter och tittar lite på henne. Liksom att Är hon bekant eller är hon bara snygg? Mm. Är jag intresserad? Vad ska jag göra? Och så går hon därifrån och eh, då vill de ju att det ska se ut som att ja men han, han glider efter oss så lite diskret så kommer han fram och frågar ursäkta men eh, känner inte jag dig från någonstans? Mm. Men det är ju inte alls vad vi faktiskt får se För vi ser en väldigt stel kille Sätta sig ner och sitta och stirra ja. På en stackars tjej Och så fort hon går ut Så går han efter och så går han med Stela steg efter henne Tills han helt plötsligt <laughs> får ett ryck Och springer rakt fram och tar tag I hennes arm ja. Så um, stalker Är um, inte en helt felaktig Beskrivning av det där Och nej Alltså, jag ska vara helt ärlig, det är kanske bara jag som är överkänslig här. Men när jag söker kontakt med folk, det första jag gör är inte att rycka dem i armen. Det gör jag inte ens med goda vänner till mig. För det är ett lite hotfullt sätt att söka kontakt. Mm. Det håller jag verkligen med om. Allt han gör här är ju helt fruktansvärt dåligt. Alltså, han kan ju inte, det är en sak, han kan liksom inte agera. Han kan ju inte skådespela. Men det gör ju inte saken bättre i taget att när vi ska försöka liksom få känslan av att han blir lite intresserad av den här tjejen och att hon ska bli introducerad på det här viset att han är just intresserad av henne och ska försöka fråga ut hon. Alltså, åh, han är så hemsk som människa så att jag, jag vet inte, jag ville bara gömma mig verkligen när man såg den här alldeles på tok för långa scenen även den. Mm. För det, det jobbigaste verkligen det är ju just hur länge han sitter och och glor på henne. Och de bara alltså de bara drar ut på det så himla länge också. De klipper till honom, de klipper till henne, de klipper till honom igen. Alltså, de hade ju bara behövt visa i tre sekunder att han sitter och spanar in henne lite grann. Så fattar man ju återigen, som sagt, vi är ju inte dumma. Vi fattar ju att han faktiskt är intresserad. Men nu blir det ju den här obekvämligheten verkligen. Att han sitter där jättelänge. Och vi får se honom i flera fall. Flera sekunder, hur man bara sitter och blänger istället för att faktiskt göra någonting naturligt och lite, lite så här diskret. Jo, ja, men han kunde ju ha tittat på menyn som att, Åh, vad ska jag ha för någonting att äta? Men så kan han inte låta bli att låta blicken glida upp och titta på henne. Glida ner igen, glida upp, titta lite längre. Kanske få mm. ett lite tankfullt ansiktsuttryck. Precis som att, vänta nu här. Hon ser väldigt bekant ut. Nej, det kan inte vara. Titta ner titta upp igen. Jo, men det är någonting, du vet, levande med ansiktsuttryck. <laughs> ja Han har ju som inga ansiktsuttryck, speciellt inte i just den här scenen, utan han ser bara oerhört creepy ut. Alltså, det är det bästa sättet jag kan beskriva honom på. Jag blir lite rädd. Jag fick faktiskt en spontan tanke när jag satt och tittade på den här mycket pinsamma prata med henne-scenen. Och det var att det dröjer ju ett par sekunder innan han svarar på kommentarer som hon ger. Mm. Och jag fick känslan av att det här är en spelfigur där någon sitter och håller på och väljer vilket svarsalternativ <laughs> som man ska ge på kommentaren eller frågan. Ja, faktiskt. Där sa du ju någonting väldigt, väldigt träffande. Men det är ju inte bara där heller utan... Det sker även på ett annat ställe. Alltså överlag så tycker jag just att repliker som levereras, levereras ju på ett väldigt, väldigt konstigt och återigen stelt sätt. Men det är ju också för att de ska tvunget, nästan jämnt måste klippa mellan personerna när de pratar med varandra. Mm. De kan liksom inte bara ha en och samma vy och så kan man ändå se hur den andra personen svarar. Eller att de klipper med jämna mellanrum. För det är ju samma sak när de här två då senare håller på att prata i telefon. Och inte bara de som sagt överlag när folk pratar. Då också ska man tvunget måste då visa först Rob när han pratar. Och så måste de klippa till Natalie. Vad svarar hon? Och så tillbaka till Rob. Vad svarar han? Och då får man ju de här jättekonstiga pauserna också. För det, det blir som inget flyt. Även om vi kommer att ta upp klippningen med när vi pratade visuella. Men här mm. är ju ett exempel där det inte bara skadar själva flödet i filmen. Det skadar ju dialogen och på det mm. sättet också handlingen. För det blir precis som att de måste sitta och tänka efter till varje fråga eller varje kommentar. Ja. Oj, vad ska jag nu svara här? Uh, uh, svar. Och så alltså får ju den som nu får det nya svaret. Uh, uh, svar. <laughs> De verkar ju lite tröga av den anledningen. Jo, <laughs> Det enda undantaget där flödet i dialogen går åt andra hållet. Det vill säga att det går alldeles för snabbt. Det är när man ser Rob sitta som säljare och prata i telefon. Mm. För jag försökte mentalt... Att föra in någon form av motdialog i mellansvaren som han ger i luren. Och jag försökte på något sätt att skapa en eh, dialog som var resten av den här dialogen som han hade. För man, man får ju inte alls veta vem man pratar med. Man får inte alls veta vad den andra säger. Men jag försökte hitta på någonting. Men det var helt omöjligt för han pratar som att där inte är någon i den andra änden utan han läser bara upp repliker för det är liksom, ja. hej kan jag göra en försäljning med dig idag? Så bra hur mycket kan jag intressera er av att köpa? Ja det är jättebra, vi kan erbjuda er över det här och det här med lite extra rabatt, för det tycker ni är bra okej, okay, men då säger vi det det är kanske är därför du är en så lyckad säljare du låter inte den andra svara Nej, han bara kör över dem fullständigt. Och så är precis så, så har de accepterat någonting som de inte ens vet vad det är för något som de har accepterat. Faktiskt. Och så kommer hans bästa kompis som då av en slump också jobbar på det här företaget in och säger Vad hände? Jag sålde ja. precis min största försäljning. En miljon dollar. På kronan. Hade han sagt över en miljon dollar Då hade jag köpt det För det blir aldrig så jämn och fin summa Alltså hur man än vänder och vrider på det men... Ja men det ska vara övertydligt Verkligen vilken fantastisk försäljare han är Som liksom drar hem en Inte bara en miljonaffär utan på pricken en miljonaffär också Faktum är att precis när han har lagt på luren, eller ja, låtsas att han lägger på luren. Mm. Så gör han ett litet "hej". <laughs> jo, jo, jo. Men det bryts nästan av och så blir han lite så här pinsamt tyst. Precis som att, mm. var det bra eller ska jag göra en ny tagning? Och istället för att kanske göra klippningen innan han får det här pinsamma ja. uttrycket. Och att han inte riktigt vet vad han håller på med. Så låter vi det fortsätta... <laughs> Så vi får se det här lite jobbiga. Och det är ju en klassisk grej för hela den här filmen. Att ja. två, tre sekunder för mycket av scenen är alltid med. Mm, mm. Jo, det, det blir mycket att prata om bara i klippningen också. För det är ju som sagt en um, total katastrof det är också. Och verkligen i en egen klass för sig. Ja visst, och det ska bli ett nöje att prata om. Men, um, Rob. Rob, ja. Å, oh, gud alltså stackars Stackars Allen Bag Som han då heter tydligen Han gör ju inte En prestationens Skulle jag säga Nej. Alltså han, han är som du sa Verkligen bara en skyltdocka Som det känns som att någon Jag vet inte han har en bandspelare eller någonting som spelar upp sina repliker. Och så du vet att man, man trycker på play för sent eller för tidigt. Så att det är därför det blir så här felsynkat vad som sägs när det sägs. Eller så är det här världens första syntetiska skådespelare. Och detta här är en plastfilm. <laughs> ja, och jag önskar faktiskt att det var så. För då skulle det ändå finnas någon form av logi bakom det hela. Både till varför filmen är som den är och bara hela grejen hur den är filmad och allt. I vanliga fall brukar jag ju säga att felet ligger mestadels hos manusförfattaren. Mm. Och ja, det största felet här ligger hos manusförfattaren. För att få kalla det ett manus så behöver man faktiskt ett manus. <här> inte små notiser skrivna på ett post block <här> För jag kan inte tänka mig att manuset är mer utvecklat än så. <här> Men i det här fallet vill jag säga att Alan Bach han kan inte skådespela överhuvudtaget. Nej. För att skådespela så måste du kunna visa känslor. Du måste kunna byta mm. ansiktsuttryck. Du måste kunna visa en hel del känslor med bara ditt kroppsspråk. Avsnappnad, mm. glad, spänd, upprörd, arg, etc., etc. Han har ett läge och det är Robocop. Utan personlighet. <laughs> <laughs> ja, precis vad det är. Det är verkligen fullkomligt fantastiskt, katastrofalt, helt enkelt. Jag har inte sett maken till så kallat skådespeleri, som sagt. Det här det är, det är ingenting. Det är en prestation som vem som helst på gatan skulle kunna tro att överträffa. Just därför att han har ju ingen som helst känsla i någonting av vad han gör mm. då har som sagt till och med Tommy vi så ändå faktiskt person. och de flesta personerna där har ju ändå person. det är bara det att det finns för mycket av den som sagt det är ett överskådespeleri men här är det ju liksom, här är det bara hej, ska vi gå ut tillsammans har vi inte gått i samma skola en gång? Jag tycker att jag känner igen dig. Läste vi inte litteratur tillsammans? Lite passion, snälla. Han säger ju faktiskt vid ett tillfälle att ähm, jag tycker om att jobba med försäljning för det passar min personlighet. Men för att göra ett sådant uttalande så krävs det ju att man faktiskt har en personlighet. <laughs> jo, precis. Ja, gud, hela den grejen för det, när han faktiskt ska prata om sitt arbete också för, för Natalie som ju faktiskt frågar, ja men varför blev du försäljare? Och han ska dra sin historia. Oh, stackars Nellice ser jag bara som har tungen att lyssna på det här. Den är alldeles för lång och den är supertråkig verkligen. Och det är ju också en sån här vi ska få in så himla mycket varas vardagsliv och vi ska få in så mycket om de personerna för vi ska tycka om dem och vi ska förstå att åh vilken bra vardag det här är och så sen, sen blir liksom den här vändningen och katastrofen som inträffar och så vidare så vi kan tycka synd om personerna mm. men den enda personen jag tycker synd om i det här fallet det är ju mig själv som tvingas <laughs> lyssna och se på det här Ja, jag håller med dig. Det är en jättebra summering för jag tycker inte att dugg synd om Natalie för hon tycker ju om Rob och vill vara med honom så något fel är det ju på den stackaren. <laughs> När man ska göra en kärlekshistoria som den de försöker etablera här mellan Rob och Natalie då finns mm. det ett par vägar att gå om man vill göra det smart och snyggt. Och det ena är Två som möts som äm, bara känner en attraktion till varandra och pratar med varandra och äm, börjar träffas och dejta och ha sig. Och kanske kastar upp någon liten sån här referering till. Men äm, var växte du upp någonstans? Ja jag växte upp där och äm, jag trivdes inte det är därför jag har flyttat hit. Det räcker. Vi måste inte ha hela barndomen eller var de gick i skola och vilket ämne de var bäst i när de gick i grundskolan och så vidare. Det är fullständigt irrelevant för den här kärleksrelationen. Och vill man istället göra en historia om två stycken som har växt upp tillsammans och som har skilts åt och möts igen när de är äldre och blir förälskade... Jo, men då kan man göra det precis på samma sätt att man har väldigt mycket här och nu, men man kan få se tillbaka blickar där man faktiskt är på det här stället som eh, mm. de båda kommer ifrån. Mm. Det funkar. Det funkar mm. inte att du bara sätter karaktärerna ner och så berättar de... Om det förflutna. Nej. För det är ungefär som att sitta med sina far- och morföräldrar på ålderdomshemmet och höra hur det var för 700 år sedan när de växte upp och hade min sanning Xbox och Playstation utan det var bara att gå ut och jobba och det var um, alltid motvind och man fick gå... Uh, ja. Fem mil till skolan i snöstorm och så vidare. Precis. Vi försöker ju aktivt undvika de här mötena om man ska vara stereotyp, naturligtvis. Mm, mm. För att vi tycker det är tråkigt. Varför ska vi då ha någonting som påminner om det i en film som, ja, åtminstone i teorin, ska vara underhållande? Nej, eller hur? Det är så jättekonstigt uttänkt, verkligen. Jag vet inte vad jag ska säga. Så, så hemskt illa är det verkligen. Jag målar riktigt dåligt när jag tänker på hur, hur felproducerad den här filmen är. På alla sina sätt och vis verkligen. När man som inte kan göra en sån här enkel sak rätt som sagt. Som att bara etablera lite karaktär och lite bakgrundshistoria. Och jag ska vara taskig att säga att Alan Bach är inte stark nog att bära den här filmen för... Det är väldigt få scener där inte han är med och det är väldigt få mm. scener där han inte på något sätt är i fokus. Och det gör ingenting för det är ganska bra när det finns en karaktär vi ska knyta an till och som ska vara ur dens vars perspektiv vi ser världen. Men det kräver ju att den karaktären är karismatisk på något sätt har en personlighet och går igenom mm. någonting som vi kan sympatisera med och som gör att vi hejar på honom, eller henne för den delen. Och inga utav grejerna klaffar här. Vi sitter bara förfasas över all den här tidsspilla som vi får gå igenom när vi faktiskt tittar på den här filmen. Ja, för det, det är som du sa tidigare också. Alltså 40 minuter in så har det fortfarande inte hänt någonting alls. Mer än en, en pytteliten notis på tv om då någon gäng eller vad det var för någonting som har dött och att man håller på att undersöka vad orsaken till det här var mm. men allt annat är bara ren utfyllnad, 40 minuter ren utfyllnad inget har hänt jag blir tokig förutom att vi har fått se Rob och Natalie, men det är ju ingen tröst <laughs> nej, det är det inte jag är så trött på de här två karaktärerna när vi har kommit till den här liksom, punkten i filmen så att jag vill ju bara att allt ska ta slut du vill att de ska dö helt enkelt ja, ja, ja jag känner helt enkelt jag, jag syndar jag vill döda dem inte. <laughs> jag vill skicka och mördarörnar på dem <laughs> ja, som, som störtdyker och exploderar <laughs> Då är ju den stora besvikelsen att äh, De dör inte Det kan jag spoila och säga, de dör inte ja. Men det var väl så övertydligt Med tanke på äh, ja. filmens upplägg Ja, visst Jag menar, de är ju dessutom huvudpersoner Så att de kan väl ändå inte dö mm. Även om vi vill det så kan de tyvärr inte det Jag skulle däremot säga Att Natalie som karaktär Är snäppet bättre hon är mer levande. Hon känns mer genuin i sitt skådespeleri. För hon kan faktiskt byta ansiktsuttryck. Men eh, det säger tyvärr inte så mycket. För det är samma pinsamma leverering av repliker. Och mm. det är samma styltiga typer av repliker. Och eh, klippningen gagnar henne inte alls. Nej. Tyvärr, alltså hon får ju Rida precis samma sak som ja, dels varenda karaktär i filmen men också just filmens alla scener i sig. Just den här som sagt dåliga klippningen och när det gäller just att leverera repliker. så där tar ju nästan filmen mest stryk av det här. För det är ju som sagt de här konversationerna att de känns ju inte naturliga för fem öre och det är inte bara det att de är kanske inte jättebra skrivna och de levereras inte så himla himla perfekt. Men det är också just där att det ska klippas så himla mycket så att man får ju som ingen flöde i det som sägs. Utan det blir väldigt många pauser och även stackars Natalie får ju lida för det verkligen. Även om hon som sagt tack och lov åtminstone kan visa då ansiktsuttryck. Så att när hon är jätteglad över att ha träffat Rob och då liksom de har på att dejta lite grann och hon pratar med sin mamma om det här. Och mamman påpekar att varför, är det, varför ler du så himla mycket? Vad är det där för leende egentligen? Vad är det nu som har hänt? så ser man ju verkligen på Nathalie att jo visst hon lever väldigt mycket och hon är lite glad och bubblig av sig och hon skrattar och har sig och, och pratar om att ja men jag har träffat en kille och sådär och det kan ju ändå köpa lite grann minst nu bättre som sagt en, en T-tusen här då <laughs> som vi ska kalla dem för men eh, till det du sa Jag vill faktiskt understryka att eh, Mamman är väldigt glad och positiv När hon ser den här förändringen Så när hon frågar varför mm. går du runt och ler så mycket Vad är det som har hänt Så gör hon det med ett ganska lurigt Lite leende och med väldigt varm röst Så att eh, mm. det är ju inget Negativt där och eh, Det finns en del att säga Om Nathalies mamma Men eh, vi väntar lite med henne Och eh, pratar färdigt mm. om Nathalie först för jag tycker att Whitney Moore som faktiskt försöker skådespela här. Hon ska ha en eloge för det. Ingen stor eloge. Och förmodligen snarare en anti-Oscar än en Oscar. Men ja, jo. hon är den som är mest levande i hela filmen. Och det säger en hel del ändå. Ja, det gör det. För här kommer inte heller ändå replikerna särskilt naturligt utan det, det är fortfarande väldigt uppläst. Men det är betydligt mindre uppläst än vad då vad, vad Alan gör åtminstone. Mm. Så att, ja, det, det glädjer mig ändå att få se just Whitney. Det gör det. Men det är fortfarande inte bra på långa vägar. Nej, nej, nej. Långt från bra. Långt från bra. Jag tycker också att hela den här datingbiten av historien där de här två ska komma närmare varandra. För det är ju också det vi spenderar väldigt mycket av tiden på. Den är så ansträngd och så klumpig. Mm. att jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den. Mer än att det känns mer som en studentfilm med folk som inte har en aning om hur man skådespelar än en faktisk film. Värst är nog dansscenen innan de tar in på hotell. <laughs> ja. För då är de på någon klubb och de håller på och dansar och det är väl inte så illa. Men ja... Jo, det är det. <laughs> jo, det är faktiskt precis så illa som det är. För de är klumpiga, de spatserar runt och det ska försöka se mysigt ut, men det gör det inte. Mm. Och värst av allt, sångaren som står och sjunger på scen är överdubbad med en annan <laughs> låt av gissningsvis en annan musiker för... Mm. En, Röst- och munrörelser synkar inte för fem öre. <laughs> Nej, hela den där scenen är bara en enda stor katastrof på de flesta planen. Den är jättepinsam verkligen. Det mesta i den här filmen är ju faktiskt väldigt pinsamt. Och i synnerhet allt som har med Rod och Natalie att göra. Men även fler personer för den delen. Men det är ju himla, himla stiltigt och hemskt. Jag, jag visste inte vem jag riktigt skulle tycka synd om. Och egentligen varför när de har haft sin första date och råd tar farväl av Natalie som har fått en ros och har fått en kram och så vidare. Och så har han ju gått henne till dörren, fram till dörren, som man brukar göra, sådär. Och sen så frågar han lite grann så här: Får jag inte följa med in när hon liksom säger: Ja, tack och Gunnar och hon bara, ja ah, nej men, inte på första dejten, tihi, och jag tyckte som att ja, det lite gulligt och sådär och så står han kvar där och bara blänger och hon stänger dörren och bara godnatto, och han står fortfarande kvar typ helt orörlig verkligen som att jag vet inte vad, och det är så himla obekvämt det också, och så himla pinsamt, och så småningom går han därifrån och återigen så är ju även där scenen alldeles för lång, de borde ha klippt det mycket tidigare, mm. men framförallt så borde de ha sagt åt och bara, rör på dig gör något, <laughs> men då hade han bara böjt sig fram och sagt: I'll be back. <laughs> Förmodligen kört in med sin bil rakt genom hennes större. <laughs> Honey, I'm home. <laughs> I am looking for Natalie. Och så hade de inte gjort någon korrigering i klipp där heller, utan han hade fått leverera båda replikerna ändå. <laughs> Förmodligen. <laughs> Men om vi pratar pinsamma dator. Mm. Den som jag upplever värst faktiskt mellan de här två. Det är den vi inte får se men vi får återberättad strax efter. För då har de en dubbeldate med Rods bästa vän. Som av en slump är tillsammans med Nettles bästa vän. Som av en slump. Och när de kommer på det. Men vänta nu, din bästa vän... ...är tillsammans med min bästa vän... ...och vi mm. har aldrig träffats... fast när vi umgås med våra vänner... ...och deras bästa vänner... ...och Eller hur? ingenting funkar där... ...men då Nej. kommer de gående och har varit och sett på bio... ...ger de mm. intrycket mm. av... ...och då säger de... ...en obekväm sanning... ...vilken fantastisk film... <laughs> ...men vänta nu här... ...var ni på date? Ja. ...en dubbel dessutom... ...och så tittar ni på en obekväm sanning... <laughs> En film som har en viss betydelse, det sticker jag inte under stol med... Men det är kanske inte filmen jag skulle ta med ett potentiellt kärleksintresse till i hopp om att äm, få vår relation att ta nästa mm. steg eller att bli ännu varmare. För äm, det är inte riktigt en film med mysfaktor om vi säger så. Det <laughs> ja, tillräckligt verkar det som för att äm, just då de här vännerna till Rob och faktiskt ska få för sig att äm, snabbt börja avlägsna sig därifrån för att de har affärer de ska göra hemma kärleksaffärer <hör> nu måste vi hemma och börja jobba <hör> wink wink blink blink fattar ni <hör> alltså det är så här hemskt oribelt det där också bara direkt kommer från ingenstans verkligen, äh, nu är jag ledsen men vi måste sticka härifrån nu för vi ska göra det här istället, ser det rakt ut verkligen det är ett par saker jag missade ta upp om Rod och jag tänker ta upp det nu, bara för att ha det Mm. Det här är en scen där det ringer på dörren när han går och öppnar- och det är en kille som vill installera solpanel. Oh. Och de går ut och tittar på vad den skulle vara- och sen sitter de vid köksbordet och diskuterar vad det ska kosta- och de köpslår lite och så vidare. Sen är den scenen slut. Och vet du hur mycket den har bidragit till filmen? Absolut ingenting. Nada. Nothing. Det är bara där för att försöka understryka att han är väldigt miljömedveten. Men det är så inhamrat och så klumpigt att man kan inte ens ta det lite på allvar. Nej, jag fattade verkligen inte när den scenen var slut att. Alltså, vad hände just? Är det här på riktigt? Det kommer över en snubbe som ringer på dörren och säger: Hej, jag har sopaningen som jag ska sälja till dig. Och då bara: Ja, ah, skitbra! Vad oh, kommer det att kosta? Var ska de vara någonstans? Ja, oh, för med ut vet jag. Jättehemskt bara. Det är dåligt levererad replik. Som allt annat. pinsamt, Jättepinsamt. Jätteobekvämt. Inte naturligt för fem övre. Och så går de ut. Och så ska man titta på var den ska läggas ungefär. Hur det ska se ut bra, bra, bra. De tar det i hand. De gör en deal. Och så är det ingenting mer med det här. Men det jag tycker är ännu värre. Och det här var illa. Det här var riktigt illa. Men det som är ännu värre... Det är att den här kurvan av lycka som de här karaktärerna upplever under den här filmen innan katastrofen händer. Mm. Mm. Är så osannolik och så vansinnig att man inte heller kan ta den på allvar. Om vi bortser från att Natalie precis har fått ett jättegig och ska vara då i någon Victoria's Secret-katalog. Och det är ett väldigt högklassigt jobb i modellyrket. Mm. Om vi bortser från det, så ser vi Rod... Han säljer för 1 million dollar. Bara någon sent senare får vi reda på att företaget han jobbar för köps upp av ett större företag för 1 biljon dollar. <skratt> <skratt> Vilket då betyder att allihopa runt bordet, det vill säga alla anställda, deras aktier kommer att skjuta i höjden. Stort grattis, ni är rika. Okej. Okay. <skratt> Mm. Så han har gjort en jättedeal som han förmodligen kommer att få en bra avkastning på eftersom han kammade hem den. Han har fått en, en rejäl aktieåterbäring för att företaget då har nått en ny nivå så han har gott om pengar. Mm. Så visade sig, som du nämnde i din genomgång, han håller på att starta upp ett eget företag där han själv tillverkar någon form av solpaneler. Vilket gör det helt meningslöst att han precis har köpt solpaneler av en annan kille. Eller hur? Där han då övertalar de här ä, investerarna till att investera 10 miljoner dollar <laughs> i hans företag för en presentation som om den hade varit med i till exempel The Dragon's Den hade mm. slitits i stycken. <laughs> Och värst av allt, allt det här händer... ...inom loppet av en vecka. Ja. Det var um, inte helt genomtänkt... ...om jag får lov att säga det. <laughs> det är ju en helt sjuk vecka för dem. Det är det verkligen. Det är allting av det absolut allra bästa... ...som skulle kunna hända händer just då och sen då det absolut värsta också för den delen men det är ju det är ju verkligen helt sanslöst och osannolikt att så mycket bra händer just nu när vi har liksom fokus riktat på de här personerna. Alltså jag hade köpt det, om de hade lagt in någonting med att ja, jag har jobbat på det här i flera år jag ser fram emot ja. att ha den här diskussionen och presentationen med investerarna och se mm. om de vill ge mig pengar. Då hade jag köpt det för då kan man föreställa sig att Åh, ja, men det här är en process som har jag har hållit på med länge och detta är bara precis kulmen som vi dyker in för att titta på. Ja. Jättebra, jag behöver inte se de här åren av arbete. Det räcker att jag får veta det, kanske se något uns av det för att verkligen understryka. Men jag visste inte ens att han försökte starta eget företag för han säger att jag håller på att starta eget företag och jag ska ha presentation nu. Ja. <laughs> Okej. Okay. Kunde du inte ha nämnt det när du ändå sitter på din första date med Natalie att jag håller på med ja. det här? Visst, visst. Jag, jag jobbar som försäljare och även om jag tycker om det jobbet så ähm, vill jag ju helst vara min egen chef. Jag har en idé, mm. jag, jag ska försöka mm. få igenom den. Men nej, ja. det är... Vilken klass gick vi tillsammans i på skolan? Ja... <laughs> oh. Och så alltså den tråkiga som sagt genomgången som man har där av varför han försäljer att passa hans personlighet och vad han gjort tidigare och allt sånt där. Det är som sagt en himla konstig grej att inte nämna då att ja, så håller jag just nu på att försöka starta eget dessutom. Det blir ju extra konstigt just för oss. Det är en sak att han inte berättar det här för Natalie som han ändå är intresserad av när hon ändå själv också är intresserad av att veta vad håller han på med och så där, vad har han för ambitioner. Men det blir ju jättekonstigt för oss då som bara plötsligt får det utspottat att jo, ja, men jag håller på att försöka starta eget också. Jag ska ha den här presentationen. Och sen bara pang ror han hem den också på 10 miljoner dollar från ett par investerare som bara. Mm, mm. Jo, men det här tycker jag. Det här tycker jag låter faktiskt himla bra. När grabben har en bra idé. Ja, jag tycker att vi slår till på det här. Ja, och innan han får de här investerarna och han bara bara hade den här jättedylen och den här aktieavkastningen. Då mm. säger han att när jag funderar på att gå i förtidspension. Men vänta, det här. <laughs> Du ska väl föreställa att du är någonstans mellan 25, 30, 32, 33 Ja Ganska max. ung fortfarande I ditt yrkesverksamma liv Mm Förtidspension nu <skratt> Är kanske inte rätt grej Du kanske skulle säga att du tänkte Luta dig tillbaka och bara göra saker Som du var intresserad av Jag tänker inte jobba under någon längre Eller något sådant Förtidspension tidspension. <skratt> Vet du vad ordet betyder? Ja. Eller hur? Jag tror faktiskt inte att de här har en aning om vad de levererar för repliker ens uppenbarligen för då kanske de faktiskt hade ändå sagt emot lite grann, men James som har skrivit det här, han har definitivt ingen aning om förtidspansion innebär egentligen Vet du vad, vi hoppar från Rod och Natalie till en, en karaktär som är betydligt mycket roligare att säga Ja, tack Järna. Inte så mycket bättre kanske rent skådespelarmässigt men här finns ett engagemang här som ingen annan karaktär lyckas lyfta och ingen annan skådespelare heller. Nej. Och det är ju ja, Nathalys mamma. Ja, oh. Oh. Alltså jag vet inte om det bara är att mamman känns lite små, mysig och trevlig av sig för hon är ju väldigt små, mysig och trevlig av sig. Eller om hon bara är mer avslappnad än huvudpersonerna här i den här filmen. Men alltså, jag tycker ändå att hennes repliker är de som känns mest ärliga och äkta. För det mesta ändå när hon ska säga dem. Jo men faktum är att har du en bra skådespelare så kan ju många repliker som känns lite tröiga och styltiga ändå levereras på ett sätt som känns mycket mer levande. Sen hjälper det ju naturligtvis om det är bättre repliker men en bra mm. skådespelare ska ju kunna sätta liv på den stumme som manuset är. Och hon känns ju som du säger avslappnad. Jag tror ärligt talat att hon bryr sig. Jag tror hon bara vill ha roligt medan som spelar in. Och mm. det syns för där är en sån genuin glädje av att Åh oh, jo men jag är med här, jag får skådespela Jag tycker det här är jätteroligt, och titta kamera och grejer Jag är med i en riktig film Och den glädjen den smittar liksom av sig på karaktären Och också på filmen ja, för jag, jag, jag tyckte nästan det kändes lite grann just på det viset som du beskriver Att det är lite grann som att hon, hon är verkligen med på tv och hon är medveten om det. På ett sätt så blir ju det lite dåligt liksom att det, det skiner igenom att hon inte är en skådespelare utan hon är mer, hon är verkligen en, en aktör liksom. Lite grann som jag tycker att det kan kännas ibland i vissa såpor att... Eh, de är inte riktiga karaktärer överhuvudtaget. Men det känns som att hon var med liksom i en dokumentär av någonting och blev intervjuad eller någonting. Men hon har som sagt någonting mysigt och någonting avslappnat över sig och är bara så himla gullig och glad verkligen. Hon är som en, hon är som en mamma. Jo, ja, men det här hade kunnat vara en dokumentär om mysiga äldre damer. Och ja. <laughs> det är ju precis vad hon är. Jag menar. Mm. Jag önskar ju nästan att man var släkt med henne bara för att Åh, det måste ju vara jättemysigt att komma hem till ja. henne Om det är den här jättefamnen och den här jättevärmen och glädjen som man möter mm. För då hade man ju gått hem där lite då och då När man kände sig lite hängig och bara liksom, ja. hej! Vad kul att se dig! Hur är det med dig? Kom, vill ha lite fika? Hur står du ja. till? Vad har du hittat på sen sist då? Ja. För det, det är precis så jag upplever henne också. Det är förmodligen så man skulle bli mött, För hon verkar vara den där spontanglada mamman bara som påminner faktiskt ärligt talat väldigt mycket om egen mamma måste jag säga, för hon är också väldigt mycket sådär att när man, när man kommer på besök och henne eller hon ser någon som hon känner så blir hon så här direkt bara nej men hej, vad roligt att se dig ska du ha en bulle och kaffe och är liksom bara överlag väldigt energisk och väldigt glad av sig så att eh, jag, skulle, jag skulle jättegärna ha kommit hem till den här mamma verkligen och blivit bjuden på fika och kaffe och liksom bara pratat strunt för jag hade blivit glad av att få vara i hennes närhet ja, men um... Även här lider ju manuset utav enorma brister. Mm. När Natalie tar med Rod hem och han ska träffa mamma för första gången och de sitter och pratar i soffan. Då börjar det bra och hon är jätteglad och sprallig och så frågar han trivs du bra med pensionen? Mm. Och då blev det liksom till en början helt okej okay att ja, jag tycker det, det är skönt men jag, jag saknar att gå till juvelaffären där jag jobbade i så här många år. Och fram tills dess funkar men sen började det liksom bli sånt här rabbel som det vi såg innan att ja men vi behöver inte mer. Det, det räcker. Vi, vi vet mm. nu att du har jobbat i juvelbutik, även fast det inte spelar någon roll för resten av filmen. Och vi vet att du tycker det är skönt att vara pensionär, men att du ändå kan sakna att stiga upp tidigt och ha det syftet. Det räcker. Stopp. Mm. stanna, punkt <laughs> tryck på, tryck på stoppknappen och verkligen, spola vidare gå framåt när man ändå har stoppat, spola förbi eller scener där Rod pratar ja, jo, det tycker jag definitivt att man missar ju absolut ingenting av det, för som sagt dels så finns det ju ingenting vettigt att säga och dels kan han ändå inte leverera det han ska säga heller på ett vettigt sätt men Patsy van Ettinger som då spelar Nettles mamma, hon gör ett kanonjobb och det är inte för att hon nödvändigtvis är en kompetent skådespelerska det är bara passion och glädje som smittar av mm. sig på filmen och um, den behöver all passion och glädje <laughs> den kan få Ja, jo visst det här var ett av få glädjemoment i filmen som gjorde att jag ändå Vaknade till lite grann och kom tillbaka Jag kan faktiskt se att jag blev Rent av glad över hur min kropp Utkrävde att en bit in i filmen För då fick jag ju faktiskt lämna den Om så bara för en kort stund Kämpa för att hitta Ursäkter på vad ja. man ska göra istället Nej men vänta nu här Jag har inte diskat idag Jag, jag måste nog pausa och diska Precis. Och var det inte länge sedan jag damsög också jo. Vattenflaskan är tom, det är bäst att jag fyller den också. Och men å, oh, oh, oh, kolla här. Ja, som sagt, det behöver ju fyllas på i kylen också nu när jag <laughs> tänker efter. Och ja, oh, jag borde väl egentligen gå ut med soporna också. Eller jag kanske skulle gå ut med en promenad rent utav. Men, så kommer vi ju till den där punkten i filmen där det faktiskt börjar hända någonting. Uh. Och fåglarna attackerar. Ja, jo, plötsligt Plötsligt händer det. Och um, det är ju först efter att vi har haft en av de mest obekväma sexscener som någonsin <laughs> har filmats. Ja, jo, jag är ju ändå glad över att de inte tar den så himla långt som de tar alla sexscener i The Room. För där går man ju verkligen över gränsen och det blir någon slags mjukporr över det hela som vi ju kommenterar att vänta, nu är det här ens en film eller var det kanske ett porrmanus till en början som man sedan skrev en film kring? Men du... Um jag måste säga att um, vad man än tycker om sexscenerna i The Room för jag menar att Tommy Wiseau verkar inte riktigt veta vad han håller på med eller vad just... det är han ska och så vidare men <laughs> där är en passion och där är en glädje och där är en entusiasm i The Rooms sexscener mm. alldeles för mycket entusiasm om du frågar mig <laughs> men uh, det är en personlig smak de är bra i jämförelse med den här. För det var det mest anskrämliga- tårdjuckande jag har sett i en film. Ja, jo, men tyvärr så är det ju- precis som med allting annat här att- skådespelarna kan ju som faktiskt inte göra någonting- utan att det blir bara obekvämt och pinsamt. För att det, det sköts ju inte naturligt. Det, det blir ju ingenting av det, verkligen. Verkligen inte. Och jag är bara så tacksam- när den här minuten, en och en halv- hur långt det nu pågår, är över- och man ser nästan gryningen dagen efter- när man bara ser tumma scener på olika platser runt om- där det inte händer någonting. Av någon anledning ja, alltså, ja, jag tolkar det som att ja, titta detta är friden före stormen men då skulle det vara ja, betydligt ja. kortare klipp och de skulle inte mm. hålla på i över en och en halv minut och bara visa liksom, ja här är en byggnad här är lugnt och tyst och inte en skäll. jag tittar här mm. är en annan byggnad, här är också helt lugnt och tyst, och sen där nu, fåglar <laughs> överallt det sprängs, det brinner vad är det som händer? <laughs> Men eh, jag tycker att vi sparar allt som har med fåglarna att göra till eh, klippning och det visuella. För de, de har ju faktiskt hemma i ett väldigt speciellt fack där. Mm. Det får man ju säga. Det blir nog huvudrätten av den här filmen. Men eh, <laughs> vi väntar lite till för vi har någon karaktär mm. till vi vill ta upp. Mm. Där är ju ganska många karaktärer i den här filmen men... Eh, om vi ska lägga handen på hjärtat så... Uh, de har så lite personlighet att det är svårt att särskilja dem från varandra. Vi var tvungna att påminna varandra vilka som var vilka. Var det där hans mm. bästa vän och hans tjej? Nej, det där var en ja. annan kille och hans tjej. <laughs> ja, visst. Hur vet du det? Jo, för att tjejen var av en helt annan etnicitet och hårfärg. Ah, <laughs> ja, jag missar det. För de var så ja. beige att jag inte ens märke till dem eller la dem på minnen. <laughs> Nej, visst. Ja, det är helt katastrofalt. Men efter katastrofen så ger de sig ut på vägarna. Mm. Och eh, bland annat så stannar de till vid en mack. Och jag misstänker att de stannade bara till vid en bensinmack någonstans. Gick in och sa till killen bakom kassan... Hej, vi håller på att spela in en film. Får vi filma lite här? Mm. Och så har han sagt, okej, okay, vad roligt lycka till. Ja. Eftersom de har ju faktiskt spelat in där så att han måste ha gått med på det. Och då frågar de, vill du vara med i filmen? Och han säger, okej. Okay. För han kan inte skådespela. Han är en liten gubbe som bara står bakom en disk. Ja, han är den där personen som man har plockat upp på riktigt från gatan bara rakt upp och ner. För att man behöver just nu en person som kan säga det här och det här på grund av vad scenen kräver det. För han är obekväm framför kameran. Han pratar inte särskilt högt och tydligt utan man kan bara vagt antyda vad det är han säger. Och... Det är ju naturligtvis för att det är lite pinsamt och situationen är helt mm. främmande och så vidare och så vidare. Så jag ursäktar mm. honom. Han är ingen skådespelare. Men han har ju ändå gått med på att vara med i filmen. Och då krävs det ju att man anstränger sig lite. Och då är det upp till regissören att säga, kan vi ta det igen? Fast eh, lite tydligare, lite högre. Mm. Men mm. nej, jag, jag får nästan intrycket av att det finns bara en tagning på det här. Ja. Därför att han sa att Ja ja, okej, okay, spela in det Och så ja. var det rakt upp och ner Och så, hej då, ut härifrån mm. Nu ska jag sälja bensin <laughs> Ja men kanske när han såg Alan och Whitney komma in Och hur de bara liksom Pratar helt enkelt och egentligen inte Revererar några repliker Så då tyckte han väl att, ja men då är det väl okej okay att jag gör samma sak Kanske Ja, Fast då snäppet värre, Men äm, ja jo. <laughs> det kan han ju inte hjälpa Han har ju ganska uppenbart inte sökt sig till det här yrket och jag har försökt att ta reda på vem han är, men... Um... Det är lite luddigt med informationen just där. Så att vi lämnar honom osagd så Behöver vi inte dra hans namn i smutsen? <laughs> Precis. Han får faktiskt se det som att det görs en tjänst här. Däremot så stöter de ju på en Dr. Jones. Men ingen Indiana Jones. Och det är nästan lite synd. För då hade man kunnat se den som den komedi den faktiskt blir. Men... <laughs> De kommer till någon sån här fika plats för att de ska stanna och äta. Utomhus. Mm. Du vet, där fåglarna flyger <laughs> runt och attackerar folk. Ja, men de är beredda. Det är ju så. De är ju hungriga också. Man måste ju självklart sätta sig till bord i utomhus. Speciellt när det är så vackert väder. Jo, men du vet, i en apokalyps. Ja, ja. Där då folk dör till höger och vänster. Och där det är en fara att bara stiga ut ur bilen. Jag hade ätit i bilen. Ja, det hade jag också gjort, verkligen. Det, det här är en av väldigt många hål och missar i filmen. Och vet du vad? Hade jag spilt lite kaffe eller någonting annat på um, stolsätena så att det blir en mm. fläck, världen utanför bilen håller på att gå under. <laughs> ja. Jag tror en fläck på sätet inte är så där jättefarligt. Nej, jag hade nog faktiskt struntat i det. Speciellt om jag ändå hade dessutom sår på kroppen. Alltså som har kommit från att man blivit attackerad av fåglar som är helt skogstoka, då, då känns det lite som att man kanske kan smutsa ner bilen med lite smulor och lite kaffefläckar. Man kanske kan det, ja. Men då ser de ju en kille som står på en bro med en ansiktsmask. Och glor på ett par fåglar. Mycket illa inklippta fåglar. Men vi kommer dit. Vi kommer dit. Ja. Och de liksom så här. Hallå, vem är du? Och han säger. Nej, gå tillbaka. Kom inte närmare. Så han känns ju nästan som trollet i äh, bockarna brusat. Vem är det som <laughs> klampar på min bro? Ja, visst och man tänker att, oh nu blir det någon form av konflikt här. här, har vi en man som är väldigt bestämd och han ska hålla dem borta och så vidare. Och så säger de mm. kan vi inte snacka? Vi kan gå bort till picknickplatsen. <laughs> ja, så ni vill prata? Okej. Okay. <laughs> ja. <laughs> Jag, asså, alltså, ni vill prata. vad jag undrar just vad han trodde, men det är väl som, liksom, det är just det där, han var så himla rädd om sin bro, han, var, han tänkte väl att de skulle komma och klampa på den helt enkelt, eller skäla den, eller sen, kanske tända eld på den med tanke på hur galen världen har blivit, så att, när han sedan får reda på att, ja, ni vill bara snacka, ja, men visst, då är det lugnt. Nej, men han ska ju föreställa någon form av forskare, och mm. även om de har vissa begrepp om forskning klart för sig. Att eh, man kan inte dra fulländade slutsatser förrän man har alla fakta och så vidare och så vidare. Man kan spekulera utifrån vart värdena pekar- Sen kan man alltid justera sina spekulationer utifrån vad faktan pekar på. Mm. Men han är verkligen så här, vad är det som orsakar det Ja, vi vet inte, för vi har inte kunnat forska och etablera vad det beror på. Men vad vi har kunnat etablera fakta om, det är att polarisarna smälter och haven stiger. Och det sprids SARS och fågelinfluensa bland fåglar. De som ligger här borta och är döda, de har fågelinfluensa. Vad? Så du menar att fågelinfluensan har gjort att fåglarna har blivit mordiska. Nej, men det är en smitta som sprider sig och den är inte bra. Ja, men varför tar du upp det överhuvudtaget? Har vi inte mer pressande problem just nu än en fågelinfluensa? Alltså, mannen är ju en kvackare och han är förvirrad. Han har inte hemma i genom filmen. Han har hemma inte ens utomhus, han har hemma på ett sjukhus. Han tappar ju all trovärdighet som vetenskapsman när han inte kan gissa åtminstone. Vi fattar. Du har mm. inte kunnat sätta dig ner med olika analysmaskiner och kunna arbeta fram de exakta uppgifterna. Vi vet. Men ge oss någon gissning. Det är för tusan fiktion. Ja, alltså anledningen till varför fordeln skulle attackera det är ju lika intressant att lyssna på tycker jag som råds arbetsbakgrund. Det är sån rappakall jag, verkligen. Ingen logik alls i något av det han säger. Jag stängde liksom bara av helt i huvudet för att slippa få huvudvärk av att lyssna på den här karen. För jag menar, vi tittar på en film om mordiska örnar som har ihjäl folk och som till och med spottar syra vid ett tillfälle. <laughs> ja. Jag vill veta vad i det här universumet är det som har orsakat att fåglarna är aggressiva och spottar syra. Ni mm. kan hitta på vilken förbannad bullshit-förklaring mm. som helst. Det är fåglar från ett laboratorium. Det är ett virus, alla Resident Evil och alla andra sådana filmer. Mm. Det kan vara vad som helst. Ge mig någon anledning, ge mig någon orsak så det inte bara händer för att Jo, men vi ville bara att det skulle hända. Problemet är... Filmmakaren vill att det här ska vara någon form av semirealism. Mm. Men det finns ingen realism eller ens semi-realism där fåglar spottar syra. <laughs> Nej, alltså när det kommer in i alltihopa... Det är då det verkligen tappar precis all form av logik. Och liksom att jag på något sätt ska kunna köpa någonting av vad som händer. För det kommer ju från absolut ingenstans. Det har inte hänt tidigare. Det är ju illa nog liksom att de här fåglarna faktiskt får det att brinna överallt och att det exploderar och att de störtdyker och exploderar uppenbarligen när de störtdyker och träffar någonting. Men så att det helt plötsligt kommer syra in i bilden också. Det är som att vad har han rökt på den här killen egentligen när han, när han skrev vad som skulle hända och helt plötsligt bara fick för sig att ja, ah, jo, och de här de ska inte dö bara av att bli klösta utan de ska dö av att de får syra på sig. För det är häftigt. Och det är skrämmande också. Jag undrar bara hur fåglarna kan explodera. Alltså, vad i en fågel är explosivt, men... <laughs> Det är kanske syran då naturligtvis. Ja, jag tänkte det i alla fall. Alltså, de måste ju ha någonting i sig då som faktiskt kan producera syra. Och det, det kanske är någonting där som då gör att de är lättantändliga också. Ja, i vilket fall som helst. Som vetenskapsman misslyckas Dr. Jones- jag köper honom nästan lite mer som brotroll än vetenskapsman men han ger upp bron lite för enkelt så han får inte godkänt där heller nej nej Rick Camp som spelar den här rollen ja jag vet inte om han har spelat i några andra roller jag misstänker inte och eh, grattis det här var ingen minnesvärd roll <laughs> nej, att komma och prata strunt och dessutom inte alls kunna övertyga om någonting som sägs. Ja, det är ju nästan en lårsbara för det, förvisso, men, men nej. Ugh. Jag tycker faktiskt synd om honom. <laughs> ja, Jo, stackars kar som överhuvudtaget måste vara med i den här produktionen ens. Och sen är det ju kul också att det dyker upp en till tjomme. Som är lite samma samma också. Som börjar prata om hur vackra träden är. Och återigen, det här med global uppvärmning. Det är orsaken till det mesta, verkligen. Ja, jag misstänker att du menar trädkravaren. Ja, som han så vackert introducerar sig som. Ja, och när man tittar i eh, spellistan så. Det är ju vad han faktiskt är namned som också. Ja, ju, han är en treehugger <laughs> Jag menar det är ganska billigt men ähm, å andra sidan det är lätt att minnas honom och det är lätt att hitta honom i listan så för all del. Men... Äh... Förlåt mig för att jag säger det här. Men han ser ut som en liten peddogubbe. <laughs> det är någonting med blicken och hans eh, liksom lite obehagliga kroppsspråk och liknande. Mm. Det är helt mm. klart orättvist mot Steven Gustavsson som gör den här rollen att kalla honom för ett peddo. Men det är någonting i hela det här levererande som att... Åh, äh, mm, oh, jag är en trädkramar Jag älskar träden. Träden är mina... <laughs> Mina oh. Ja Och så att han bara kom från ingenstans där också helt plötsligt. Nu är ju... De flesta personer dyker ju bara upp som genom magi helt enkelt i den här filmen. Och allting råkar ju inträffa dessutom som sagt när det ska inträffa men ändå det är det så skrämmande att han är i den här skogen som han älskar med träden som han är så otroligt förtjust över och bara, se på dem, se hur vackra de är se hur magnifika de är, global uppvärmning oh, hush, snart kommer vi inte att få se de här vackra, magnifika träden och mer mm. men att, han, att man kommer från ingenstans och börjar prata om det han pratar om alltså jag skulle vara livrädd om jag hade varit de här andra personerna mm. mest kanske jag hade varit livrädd om jag hade varit då nätalig och de här andra överlevanden och de här barnen som de nu på plötsligt har med sig också jag skulle mest ha varit rädd bara över det faktum att i den här scenen också så står Rod, pekar på sina, sina kompisar och sin flickvän med en pistol mm. och bara, ja ah, men vi är här på grund av det här och det här är jag och det här är min flickvän är du inte rädd för att fåglarna ska attackera nej har ni inte sett? fåglarna är inte i skogen du vet platsen Logik. där fåglar brukar hålla till. Ja, häcka typ. Men eh, om man ska ge Steven Gustafsson en liten eloge så är det att han försöker ingjuta lite personlighet och eh, lite engagemang i sin roll. Tyvärr är det ju fel sorts engagemang ja. och personlighet. Han känns ju med lite... Ja, Pedro är kanske för mycket. Men lite sliskig och lite äcklig. Ja, ja lite otrevlig, helt klart. Men det är ju också alla karaktärer som vi vill ta upp. Och det är därför att det är de som har lite personlighet. Mm. Eller som är viktiga för att de är i huvudroller. För som sagt, Rod har ingen personlighet. Nej, <laughs> precis. Precis. <laughs> Men det är svårt att inte prata om filmen utan att då faktiskt prata om Roddy. Eftersom ja, det mesta ska ju ändå kretsa kring honom. Ja, av någon obegriplig anledning. han <laughs> alltså, som inte är intressant för fem öre. Så att ja. ja. Så vi hoppar raskt vidare till det visuella. Åh oh, herregud alltså. Alltså ja, de, de visuella specialeffekterna är ju under all kritik i den här filmen. Det är så fruktansvärt gjort verkligen så jag vet inte om man ens har försökt. När du kan gå ut på Youtube och hitta någon eh, medelmåttig Youtube-producent som gör lite specialeffekter och ändå får betydligt bättre effekter än vad som är i den här filmen då kan man väl säga att ribban är satt lite för låg. Ja, kan man väl inte säga. <laughs> och det är inte så att jag försöker dissa såna här originalproducenter på Youtube, där är väldigt många som gör väldigt mycket roligt och spännande där mm. och um, jag sitter hellre och tittar på Youtube och många sådana här produktioner som är gjorda bara för Youtube än på program som visas på bästa sändningstid på tv mm. för uh, mm. jag tycker kvaliteten många gånger är bättre i Youtube Ja, absolut. Det finns det många som är väldigt talangfulla. De må vara amatörer men de är himla duktiga ändå och många av dem på det de gör. Och att typ alla är ju duktigare än vad det nu är för klåpare som har suttit och försökt göra effekterna till den här filmen. Ja, för man kan ju tro att när det är en film om fåglar... Så är man smart och filmar där det finns mycket fåglar. Så att man får bilder på örnar som sitter och spanar i träd. Eller um, mm. någonting liknande. För att faktiskt ha ja, äkta fåglar på film. Ja. Men där är inte en enda äkta fågel i hela den här filmen. Inte <går> en enda. Och värst är att jag tror att det är GIF-animerade fåglar de har använt och klippt in. <laughs> ja, för det är så extremt dåligt fruktansvärt dåligt gjort med typ två olika animationer. Det är... ja, jag fattar verkligen inte. Jag trodde att det var ett skämt första gången det visades. Men så dyker fordonet upp igen och det ser precis likadant ut. De är precis lika inklippta och de rör sig på precis samma alltså konstiga, onaturliga liksom så här bara upprepade loopvis mm. som får mig att undra att men hur tänkte man egentligen när man la till det här? Det är faktiskt här när katastrofen påbörjas som jag skrattade så jag grät. <laughs> och det är för att när vi ser de här Tumma och tysta platserna och man tycker att, ja vad tusan var nu det här. Helt plötsligt är det där fåglar överallt. Mm. Och de flyger runt och de använder samma ljudeffekt som de bara lägger eko på och multiplicerar mm. genom hela filmen. Så att det är, det är exakt samma ljud. Det är inte någon variation eller någon omtagning ja. utan det är samma liksom sånt här mm. äh, äh, äh, yeah. hela tiden. Mm. Och då flyger de i nästan mekaniska klungor. Alltså, det är inte så att det är någon variation, utan det är lite liksom sådär. E <skratt> ja. e och så flyger de runt och de stört bombar så det exploderar nästan som sådana här kamekasepiloter. Ja. Och det var bara, bara så fruktansvärt absurt att se. Som liksom scen mm. efter scen under ett par minuter Åh, Då hade jag roligt. Då var filmen här plötsligt väldigt underhållande. Just den ögonblicket. Precis som det som just. Bara tvärstår de också. Det, det har inte hänt någonting på 40 minuter som sagt. Mer eller mindre. Absolut ingenting verkligen. Och så bara klick säger så är alla fåglarna där explosioner, eldar och, och det som är så himla dåligt gjort dessutom just att de är bara inklippta rakt över påklistrade som att det skulle vara gjort jag vet inte vad, Windows Paint och speciellt döda fåglar som ligger i naturen alltså de är verkligen inklippta som papper som om man hade tagit negativet, dragit det rakt ut och så tagit en liten miniatyrfågel på 2 mm och bara satt in på morfo någonstans mm. så att den ligger där på en buske. Helt onaturligt och olörlig. Alltså det ser så dåligt ut allting. Det ser vi vid två tillfällen inklippta döda fåglar. Mm. Första gången är när Natalie och Rod har en romantisk promenad på stranden. Och så ska det då ligga en död fågel. Och jag menar, hur svårt är det att få tag på en uppstoppad fågel, eller vad som helst ja. som du bara ja. kan lägga där så att de kan stå och peka på den? Mm. Mm. Det här är sett hundra gånger mer Men Nej, nu har vi en sån här paint-fågel som ligger där. <laughs> och det är så uppenbart att den är inklippt, för det är inga skuggor eller någonting. Den bara, den bara existerar där. Och så ska Natalie ta på den så att Rod måste mm. säga Rör den inte, den kan bära på smitta Ja men för det första, vem fan rör vid ett dött djur? Det finns något som heter sjukdomar vet du Ja det gör ju det också Ja där, där så sjunker ju Natalie lite litegrann i ens ögon När hon ska visa sig vara så himla korkad som just den scenen Ja, det fyller som liksom ingen direkt funktion heller. Den andra gången vi ser inklippta på det sättet är när vi har trollet vid bron. För han står ju och stirrar mm. på en massa döda fåglar som ligger i vattnet. <laughs> Och det ser ju inte snyggt ut det heller. Nej, det är också bara så här: att de ligger inte ens på vattnet utan de är någonstans mellan luft och vatten, bara som sagt inklippta. Det ser verkligen ut som att alltså, de har fryst en animation av de här fåglarna. Bara pausat och så sedan lagt den där den ska vara i filmen. Och så får det vara bra så. Men om vi ska ta fåglarna som rör på sig De har ju väldigt begränsat antal olika animationer Så de återanvänder ju mm. hela tiden mm. Det hade man väl kanske kunnat köpa om de hade haft tillräckligt stor variation Så att det åtminstone var olika fåglar samtidigt på skärm Men det har de inte Utan då har de dubblerat samma fågel 3-4 gånger och så en annan fågel två, tre gånger. Och så rör de sig i synk också. <laughs> så det ser så alltså övermekaniskt ut. För att inte tala om att det inte smälter in i filmen av överhuvudtaget. Det, det känns som att det verkligen ligger som ett lager ovanpå filmen. <laughs> ja, alltså jag tror att det är ju precis vad de har gjort också. Det ser ju som att de är fasttejpade på linsen. För vid ett tillfälle så ska de ju slåss mot de här fåglarna, Och då menar jag bokarna har ju talat slåss. Med klädgaljar, dessutom. Alltså nu, paus. Paus, förresten. Vi pratar om det här först och främst. Klädgaljar. Vad? De är på ett hotell. Och när jag säger dem så menar jag Rod och Natalie, som vi har nämnt tidigare. De är på ett hotell och så plötsligt så är det fålar överallt där utanför. Och så träffar de någon slags slumpmässiga människor som bor på det här hotellet. Som också bara, åh vi fångar det här inne också. Och får den attackera oss om vi går ut. Och liksom vad ska vi använda för att lyckas avvärja dem om vi nu försöker springa till min bil som jag har. Ah, ja, jo men vi kan säkert hitta någonting här i hotellet. Ja, ah. klädgaljar. Mm, kanske inte mitt första val. Men det delas ut hejvilt i alla fall. Mm. Så okej, okay. vi ska slås mot fåglar med klädgaljar. Alltså, hade man inte kunnat hitta en kvast eller någonting som varit riktigt tillhygge, ja. en stålgalje ja. som i princip är en ståltråd mm. som man har format till en galje mm. kanske inte är det mest effektiva vapnet i världshistorien nej, det är ju inte riktigt det, det här måste ha redan blivit en internet med mig. alltså en, en rolig bild som sprids på internet med ett roligt citat till sig för för de som har spelat något form av sälda ursäkta att jag gör det här lite sidospåret. Men det första jag tänkte verkligen när jag såg den här scenen, när de då beväpnas med de här galgarna. Som en av dem är briljant nog och tycker att, åh, oh, skit skitbra. Alla tar varsin. Jag tänkte på sälda som sagt, eller rättare sagt Link. It's dangerous to go alone. Take this, glädgalje. <laughs> Ja, oh, det här hade ju blivit ett helt annat spel om han hade fått en klädgalj. Jag tror också, jag tror att Link hade gått och dött det första han hade gjort faktiskt. Men för att gå tillbaka då till det här fruktansvärda som sker just i, i den här scenen. De beväntas med klädgaljar, de går ut, de blir attackerade av fåglar och, och får panik. Bara, nu kommer de, nu händer det, fort, slå på dem med klädgaljarna. Och de fåglarna som attackerar. Alltså de sitter ju verkligen på linsskyddet för att fårorna rör sig ju tillsammans med kameran. Det är jättefruktansvärt verkligen. Jag hade hållit med dig att det var det värsta om det inte var så enkelt att se att det är så oerhört fejkade fåglar redan från början. Hade de varit mer realistiska hade jag reagerat på att de rörde sig med kameran. Nu sitter jag bara och är fascinerad över att hur kunde man tro att den här effekten överhuvudtaget skulle accepteras ja. och så försöker de då klippa från att de står och svingar galgarna mot fåglarna som de har klippt in medans eh, en hand försöker öppna bildörren och det är ja. den absolut mest fejkade, jag får inte upp dörren, ja. nyckeldragning som jag någonsin har sett för att liksom, du, du har öppnat den ungefär fem gånger nu ja. bara så du vet om det Ja, det är det mest taffatta försöket verkligen till ett misslyckande eller till att ens öppna dörren i huvud Bara står där och vrider vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Och det som bara, där, där klickar det förmodligen. Och där också. För gud skulle hoppa in i bilen nu. Ja, den här scenen är också alldeles för lång. Bara hoppa in. För det ser ju så äckeldåligt ut verkligen. Just när de står där och ska försöka vifta bort fåglarna också. Och står och hoppar och tittar åt fel håll. Och det är så himla, himla... Fånigt, löjligt, komiskt. Vad jag också blev väldigt förvånad över är att de går från klädgaljar mm. till i princip automatvapen. Ja, hur gick det till? Helt plötsligt så har de bara gevär som kan skjuta liksom i snabbföljd. Ja. Och jag antar att det är den här slumpvis valda killen som de stöter på som bara har ett lager sådant i bagagelucken. Jag menar, vem har inte automatvapen i baklucken? Herregud då Alla är väl beväpnade. Det är ju jättelätt att få ta på vapen och vapenlicens. Att... Men jag vet inte hur mycket effektivare det är. Jag skulle tro att gallgen har lättare för att träffa. För <laughs> Vi pratar ändå om djur som rör sig väldigt fort och kommer väldigt nära. Ja. <laughs> väldigt, väldigt nära. Då vet jag inte om det är så smart och effektivt att stå och sprida kulor lite på målfåret <laughs> höger och vänster. Utan någon riktig koll på, träffar jag? Träffar jag? <laughs> ja, alltså det där är ju ett kapitel i sig. Just hur de skjuter hejvilt omkring sig för att döda de här fåglarna. Men, men de verkar ju ha någon form av ändå... Omänsklig träffsäkerhet som när de skjuter rakt mot en buss med människor i sig för att de då ska döda fåglarna som attackerar bussen. Och de träffar bara fåglarna. Aldrig bussen eller de som sitter där inne. Ja inte hur man ens kan få för sig att bara skjuta rakt mot bussen och fåglarna som är mitt framför bussen och för inte ens flytta på sig heller Alltså, allt är så fel med det här, alltså det finns inte Och så har de väl bara en dödsanimation på fåglarna också så att de återanvänder samma liksom Ja. Det ser så roligt ut också Speciellt när det kommer flera gånger i rad liksom de står där och siktar med sin pistol Eller med automat i vären Och så till och från måste de ändå visa att de faktiskt träffar Och skjuter ner en fågel Och det här är verkligen Det är verkligen precis som du beskriver det Öpp. Och så är den ju vinklad åt ett håll så även om fågeln i förra scenen kom från ett annat håll ja. och så skjuter de så dör den fast vänder åt andra hållet med och där. Äh. Alltså, Jag misstänker att vi kan inte understryka hur illa det här är och vi kan inte förmedla alltså visuellt hur illa det är. Vi Nej. kan bara säga att fåglarna ser inte äkta ut för fem öre. Mm. Det är på nådor att du överhuvudtaget ser att det är fåglar. <laughs> ja, faktiskt. Alltså, om jag ändå ska säga någonting positivt på det visuella planet- så är det väl i sådana fall sminkningen, faktiskt. Alltså, när det kommer till de här öppna såren och allt sånt- för vi får ju se en hel del döda människor- och det ser faktiskt fruktansvärt otäckt ut måste jag säga, en smula överdrivet kan jag väl tycka för att vara liksom klor som har rivit upp eller näbbar som har, som har hackat visst, det kan säkert bli fruktansvärda sår av det speciellt om de sitter väldigt länge och håller på men faktiskt, jag tycker att det ser väldigt, väldigt otäckt ut och ändå relativt realistiskt just såren så att sminkningen, ja Ser helt okay ut. Det är väl den lilla elogionen som ska ges då? Mm, den lilla. Så att eh, någon kan ju åtminstone göra sitt jobb rätt, men där är det väl inte så hopplöst svårt att misslyckas om man bara har någon gnutta liksom talang för att sminka. Och det verkar åtminstone den här personerna har, har haft, till skillnad då från den som har animerat fåglarna. Men då gör jag som så att jag förstör omedelbart den lilla filgudkänslan den här filmen precis fick genom att säga ett enda ord. ...klippning. <går> ja. Vi har ju nosat på det om och om igen- ...och det är att alla klipp i hela filmen- ...pågår ett par sekunder för länge. Mm. Ganska många sekunder för länge- ...i allt för många fall. Ja. Men det märks att vi skulle ha klippt där- ...och inte låtit det fortsätta i fem sekunder till. Och det låter kanske inte som ett sånt där jätteproblem- men föreställer jag det här. När man filmar och man är inte helt säker på om filmmakaren är nöjd eller om man är helt färdig eller vad det nu må vara. Så att man tappar posen man gör. Man kanske vänder sig mot kameran och tittar mot den för att se om man fortfarande spelar in och så vidare. Alltså sådana här små, mm. är, är vi färdiga? Har, har vi tagit färdigt scenen eller mm. vad det nu kan vara? tabbar som uppstår. Det är mm. helt naturligt. De försvinner ju oftast i klippningen. Utom här. Här låter man dem vara kvar. Ja. Och jag misstänker att det är bara... För att den ska bli en och en halv timme, den här filmen. Ja. För annars hade den kanske inte räknats som lång film eller det fanns en standard de skulle leva upp till att ja, för att vi ska ge ut den här som film eller vad det nu kan ha varit så måste den vara över 90 minuter. Mm. Ja, och då ser vi till att göra alla scener så långa de bara går att göra. Och vi förlänger saker också kupiöst. Mm. vilket leder till att det blir nästan en övermänsklig prestation att åka titta igenom den här filmen. Ja det är ju faktiskt precis vad det också skulle jag säga jag vill ge oss en eloge som faktiskt har tittat igenom den här filmen för jag ville ju bara lämna den hela tiden alltså från de första minuterna när man redan då inser att ja nu har jag suttit och tittat på den här vägen som den här människan åker och kör med i hur många minuter det här kommer inte att bli en bra film. Och det är just det där. Den fortsätter ju på precis samma spår också. Just att man får se saker alldeles för länge. Och det är ju delvis också fel med just klipparbetet. Att man klipper antingen inte alls där det borde så göras. Eller så klipper man för mycket rent utav. Så att det känns hackigt och ryckigt istället. Ja, för ibland så är det verkligen helt abrupt. Alltså det är bara pang, som, som jag nämnde tidigare när, när vi får se Rod på sitt arbete och hon har dragit hem den här jätteaffären på en miljon dollar och så plötsligt så bara pang, klipp nu ser vi Natalie istället när hon gör sitt jobb för vi ska förstå att hon också håller på att lyckas och vad hon arbetar med verkligen se henne på sin arbetsplats och sådär så att vi får lära känna karaktären bättre ibland är det på det urusla viset ibland ska det rent in någon form av sån här jätte det är dålig in- och utfejdning, alltså att man tonar in eller tonar ut. Och det känns som att det är verkligen bara slumpmässigt inlagt, de här effekterna. Ja, eller så har de haft skarvar i klippen som de inte har um, kunnat ja, överbygga på annat sätt. Så um, ja, men då gör vi en fejdning för då märks ja. det inte att det här händer. Mm. Och um, då kan vi göra si eller då kan vi göra så. Jo, men... Mm. Slutresultatet är ju att det blir bara taffligt och känns konstigt och felplacerat. Mm. Men det är väl en beskrivning på det mesta i den här filmen? Så. Ja, jo, det finns ju ingenting som, som är rätt gjort här trots allt. Det, det tror jag nog att vi verkligen har lyckats lyfta fram efter här, allt det här skräpratet och verkligen sågandet. Och ändå finns det ju mer kvar att såga också om man bortser från då, allt det visuella som vi har sagt. Ja, skulle vi sitta och hålla på och gå igenom precis allting Då skulle vi ju sitta här hela dagen Och då är det ingen som åker lyssna på oss Så vi håller det här på så lämplig nivå som möjligt och ja, för oss vårt eget bästa också För jag vet inte hur länge jag kan sitta här och vara arg Jag börjar snart känna att nej, det här går inte Jag blir ledsen i själen Ja, jag kan avslöja för um, de som lyssnar att Thomas låter väldigt glad och väldigt sprallig men jag vet att han är väldigt frustrerad just nu. Ja. För um, när vi satt och förberedde oss för att spela in var han inte glad. Äh, usch, alltså... Jag försöker tydla mig, det gör jag ändå. För jag vill ändå inte att det ska bli allt för otrevligt när man hör mig såga filmen helt enkelt. Man måste försöka hålla någon slags eh, nivå på just skitsnacket också. Och mycket skitsnack blir det för det är en skitfilm. Ja. Och jag brukar inte vara den som tar upp musiken. Eftersom musik är din passion. Mm. Men... Jag måste säga det. Att det här är nog det mest sömnframkallande soundtracket som existerar i filmhistorien. Mm. För det känns som att musikerna själva håller på att somna medan de som <laughs> spelar. <laughs> Vad är det här egentligen verkligen? Hela produktionen lider ju av att det bara är skräp rakt igenom till och med musiken och ljudet överlag. Och det, det gäller även också sen när det då ska vara den här musiken som ska försöka sätta någon form av att det är glatt eller att det är spännande. För det är rätt mycket ändå att de försöker ju jobba med musiken och för att sätta någon form av atmosfär. Men det är ju fel överallt. Det är fel! FEL! Och eftersom vi är inne på musiken då kan vi ju kort också nämna att ljudet är horribelt som vi har redan antytt. Det är inspelat mer eller mindre med den här mikrofonen som sitter längst fram på kameran mm. så äh, det är väldigt sporadiskt hur högt eller lågt det är. Mm. Och så fort de är ute så blåser det. Mm. Mycket på stranden och i skogen men lite mindre när de är i stadsmiljö. Men det gör ju också att det är ett stadigt brus som gör att det blir svårare och svårare att höra. Men vad säger hon? Ja. Uh, mm. uh, jag kanske kan lista ut vad hon sa beroende på vad han säger. Nej jag hängde inte med där heller. Jaha hon, hon pratar om modejobb okej. Okay. Vad pratar han nu om? Om man hade haft ett ansöksuttryck hade jag kanske kunnat missa. <laughs> Precis. man vet inte om man är glad eller ledsen eller vad för någonting. Så fort det var sen när de var på stranden. Ja, oh, gud strand. Då stängde jag av ljudet. Ja, det tror jag att du gjorde bäst i faktiskt. För det gjorde ju tyvärr inte, jag Så jag var ju tvungen att genomlida. Den här fruktansvärda blåsten och vågorna som slår in mot stranden och allt annat i omgivningen. Alltså det är ju så störande att vissa repliker bara just så pass går igenom och gör sig hörda. Ja, för att om vi ska försöka ge en bild av hur illa det låter. Tänk jag de här familjefilmerna när någon släkting har varit utomlands och har varit och filmat när de var och solade på någon strand någonstans eller liknande. Och så är det ett ständigt brusande, brakande, knastrande av hur mikrofonen fullständigt misshandlas av den starka blåsten. Mm. Det är precis så det låter. Ja, om jag börjar kanske blåsa rakt in i micken nu och så pratar du så då, då får vi se hur mycket det blir av det egentligen. <laughs> <laughs> jag tror vi låter bli faktiskt. Jag tror du ska vara rädd om den där mikrofonen. <laughs> ja, det ska jag. Jag ska vara rädd om våra lyssnarens öron också för det kan bli ganska trevligt av känslor. <laughs> Men ja, alltså ljudbilden Jag vill säga ord som, som verkligen inte får sägas Du skulle behöva blipa mig hela tiden Men alltså det bryts, det svajar Medan andra gånger då så är det som det är på den här stranden Att det är jättemycket oväsen i omgivningen Så att man bara just så pass hör vad folk säger Ja, alltså vi spenderar ju väldigt mycket tid när vi redigerar den här podden Mm och det är för att se till så att eh, ljudbilden är förhållandevis jämn. Jag menar, det är helt omöjligt att ha det 100% jämn. I alla fall på vår produktionsnivå. Och mm. eh, vi är ju fortfarande amatörer. Även om det är en, i den högre skalan på amatörsgraden. Mm. Men alltså, vi lägger ner tiden och får det låta förhållandevis bra. Mm. Jag menar, kunde de inte ha ägnat lite tid åt samma sak? Ja. Och eh, kanske... Tatt bort ljudet när det blåser, lägga in lite musik och kanske låta skådespelarna dubba om sig själva. Jag menar, det är inte ovanligt att man gör just därför att alla ställen utomhus går inte att filma på och spela in ljudet. För det blir mm. fruktansvärt. Då får man gå in efteråt och lägga till nyinspelade röster. Det görs oftare och betydligt mer än vad publiken är medveten om. Och... Ja, jo, men det skulle ju betyda att de skulle behöva jobba lite med den. <laughs> ja, det är ju simla himla illa också. för att det här ska ju ändå vara en riktig filmproduktion. Så hur kan man, hur kan man tycka att det här är okej okay att ha överseende med? För alltså, det är ju så himla slående också direkt verkligen folk börjar prata i filmen. man har ju omedelbart att det inte har lagts ner någon som helst eftertanke eller redigering eller någonting. I just att skapa ljudbilden tydlig Utan det är bara Den här mikrofonen sitter på kameran Vi kör Ja, jag vet inte hur mycket mer det är att säga Som inte börjar bli en upprepning Så mm. vad säger de Att börja summera den här filmen Så att vi kan äntligen lämna den bakom oss Ja, jo Det gör jag med glädje Okej, okay, summering Rod är en stalker Dialogerna är skräp Allting som sägs och görs är så obekvämt så att jag vet inte var jag ska ta vägen, men ut genom fönstret har jag tänkt på många gånger i alla fall när jag såg den här filmen. Och sen har vi karaktärer som inte alls klarar av att leverera repliker och ett manus som jag vet inte varst det kommer ifrån eller vart det är på väg, men jag vill ju faktiskt gråta en liten skvätt över att det överhuvudtaget producerades någonting av det. Det här är skit! Med betoning på skit. <laughs> Jag håller med. Karaktärerna är platta och livlösa. Det finns små, små, små, små, små små guldkorn. Men ingenting som överhuvudtaget är i närheten av att rädda den här filmen. Där är ingen charm. Där är ingenting värt att se. Effekterna är horribla. Ljudbilden är fruktansvärd. Och kamerarbetet går från riktigt illa till Vad tusan håller du på med? Har du bara en arm eller? Det finns scener som man genuint kan skratta åt och som är genuint roliga. Men det är kanske på sin höjd, på sin absolut maximala höjd fem minuter utav den här filmen. Och jag tycker inte att de fem minuterna är värda att spendera resterande 85 att titta på. Och utan kontexten och utav allt det andra så är inte de scenerna särskilt roliga heller. <laughs> så det finns ingenting som räddar den här filmen. Ingenting! Nej. Och jag misstänker att de som kommer att gå och leta upp filmen nu efter att ha hört på det här avsnittet Gör det inte för att de vill se en kassfilm med lite charm. Utan de vill veta, är det verkligen så illa som de säger? Mm. Ja, det är så illa. Och visst, filmen finns i alla fall just nu på Youtube. Titta om ni vill, men skyll är själva. <laughs> ja, alltså jag kan inte uppmuntra överhuvudtaget alls någon... Till att se den här Potentiellt att ni hoppar Här och där till en eller två scener För ni vill bara veta Och få bekräftat just Just det där att är det verkligen så illa Är bilden så dålig Kan de inte prata de här personerna Är det så pinsamt som det är Bara för att få det bekräftat Men se ingenting mer, snälla gör inte det ni förlorar en och en halv timme av ert liv som ni aldrig kommer att få tillbaka. Med den tiden kunde ni ha gjort något mycket mer konstruktivt som att pilla naveludd eller stirra in i väggen. <laughs> ja, jag hade nog faktiskt fått ut lite mer av att stirra in i väggen. Det hade varit både roligare och mer effektfullt. Och lite mer produktivt. Ja, om inget annat så hade du ju spenderat tid med att tänka och tänka gjorde de inte när de skapade den här filmen? Ja, nej, och det var svårt att tänka medan filmen rullade för jag kände ju bara hur hjärnan blev mer och mer mos. <laughs> jag undrar hur många tusen hjärnceller vi har förlorat på det här. <laughs> Vet du vad? Jag tycker att vi lämnar um, Birdemics chock och terror. <laughs> och... Um, Se lite klassisk svensk komedi istället. Åh oh, ja, det vore faktiskt jättehärligt. Alltså jag, jag måste få någonting som är roligt- och någonting som är bra. Och även om man kan tycka att det finns inte så mycket inom just svensk film som är både roligt och bra att man kanske inte ska sätta ihop de orden i varandra genom samma mening. Men där har vi ju guldkorn att plocka ifrån. Och jag skulle säga att vi har definitivt lyckats hitta ett av dem. Ja, en explosivt rolig komedi faktiskt. <laughs> Bomba <och> granater, verkligen. <laughs> <laughs> så sant som det är sagt. <laughs> Men nu är det dags för oss att äm, dra oss tillbaka Slicka våra sår Försöka att återfå ett uns av vår mänsklighet Så äm, vi tackar så mycket för oss Och hoppas att vi hörs snart igen Jag heter Danny Arling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna